Poštovani posjetitelji, se vam alikom i dobrodošli na jorgijan sadržaj koji vam organizatori manifestacije 38. danime vluda jezika bi 2013. s nude u okviru pomenute manifestacije. Bocera sam kao sadržaj i novim tribinu sa profesorom doktorom Šefikom Gurićem koji će govoriti na temu uvjeti za transformaciju u savremenom dobu. Posebne sa vame upućujem našem večerašnjem gostu-predavaču, a u nastavku ću kazati i nekoliko podataka iz obivne biografije profesora doktora Šefika Kurdića. Profesor doktor Šefika Kurdić rođeni 1958. godine. Završio je Gazih Ustrovbebu medresu u Sarajevu, a potom i Fakultet islamskih nauka. Magistar je hadijca i hadijskih nauka a magistrirao je na Univerzitetu Ezeituna u Tunisu, gdje je i odbranio i doktorsku disertaciju na temu Briga na očuvanju hadisa u Bosni od dolaska Osmanija do kraja 20. stoljeća radio je kao Imam, Hatibimu, Alimu, Tešinu, Doboju i Sarajevu, a od 1997 98 radio je kao predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, gdje je i danas, a gostujući je profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću te na Fakultetu Islamskih studija u Novom Pazaru. Predavač je na post-diplomskom studiju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. I za profesora doktora Šefrika Kurdića, jesu mnogobrojno na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Prema podacima koje sam pronašao, za naše gosta su i 23 napisane knjige, brojni napisani i objavljeni stručni naučni radovi, eseji i drugi članci. Prevodio je dijela s arabskog na bosanski jezik, a bio je recenzent oko 47 dijela. Za svoj rad i djelovanje dobijao je i nagrade. 1987. godine dobio je pohvalu i nagradu predsjednika Republike Tunis za postignute uspjehe u školi za teđuviti 2007. godine dobio je priznanje i nagradu fondacije Hasan Efendija Škaku za zaslog i doprinos u razvoju iz hadijske nauke. Iz biografije profesora doktora Šefika Kurvića toliko u nastavku tribine riješ upravo našem današnjem gostu, predavaču profesoru dr. Šefiku Kurviću. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashifl-mursalin. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi shahri sadri wa esirni emri mahla luqteta min lisani jafkahu qawli. Sadakallahu allahim. Draga i poštovane braći, cenjene sestre, dragi prisutni. Assalamu alaikum. Čini bi posleno zadovoljstvo da večeras mogu progovoriti nekoliko riječi o ovoj nadnačenoj temi koja bi spomenuta. Drago mi je da ovom herojskom postaru mogu u istinu obratiti se ovim hrabrim ljudima i kazati nekoliko riječi koje su vezane za sve nas bez obzira gdje bili i Jer kao što znate Islam je Allahova prirodna vjera, dinun fitra i Allah je spustio svim ljudima da bude povuka i poruka. Da svim ljudima na svaku adresu dođe istina o onome što Allah Šelešanu traži i želi. I na nama je zadatak samo da Allah spoznamo i da drugi je u njemu upoznamo. To je naš osnovni cilj i zadatak na ovome svijetu. Pa Allah gospodar svemira preko Kur'ani Kerima, svoje plemenite i časne knjige i preko poslanika Muhammeda sallam, u toku 23-godišnja životnog rada i djelovanja i to poslaničkog rada i djelovanja na temeljima tako, onoga što mu je Džibril kazivao on je donio ljudima sve ono što im je potrebno za njihov život, rad i uspje na ovome svijetu kao i uspje koji će tek doći u onome post ovom dunjalučkom svijetu to jest Berzahu a posebno ono što će doći sutra na sudnjem danu to jest na Hiretu kada bude vječan život Kako Kur'an i Kerim njih kaže On će biti bolji i vječan. Dakle, mi se zato spremamo i pripremamo da bismo mogli dostići te visine i doći do ti ljepota i divota koji nam Allah, ojel tako, lijepo preko svoga poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu, ali i u srednjem nagovještava kada kaže u dženetu ima ono što oko nije vidjelo uho nije čulo i ljudska pamet nije mogla ni zamisliti i onda se zaista treba truditi i doći u tu vječnost koja će biti najljepša i ono što na ovome svijetu imamo nije ni blizu, jer sve ovo što imamo na ovome svijetu od blagodati i raznih ljepota koje je avula raskostro po ovoj, ovom velikom dunjalu koju prašuje u kosmosu nije ništa drugo nego samo da nam približi ljepote koje će biti na onome svijetu I zbog toga Allah Želešanu ove ljepote je istvorio da se malo zapahnemo njihovim ruhanijetom i da onda na temelju toga priženkujemo još veće ljepote koje će Allah dati na onome svijetu. A te ljepote su uistinu ne Kako godi zamislimo nisu ni blizu. Tako ona dženecka banana nije ni blizu ove dunjavuške banane. Dženecka jabuka nije ni blizu ove dunjavuške jabuke. Dženecka kruška nije ni blizu dženineske kruške jer kako navodi Hassan el Basri one su samo slične slične i Allah je učinio kada jedemo na ovom svijetu da uživamo u njima da osjećamo neku ljepotu kada zagrizemo jabuku ili kada uzmemo jedan dio banane ali to što će biti na sudnjev danu sve te voćke kada se pojašnjava tamo i kada dženetlije dođu dženine treći pa ovo smo mi imali i na onome svijetu ali će im se kazati da imali ste ali samo formom, izgledom Ali suštinom, ljepotom, ukusom nije ni blizu. Te ćemo vidjeti milijone puta da je to ljepše u dženetu. Pa sve ovo što imamo u drugih naših ljepota, kao su naše žene, naša djeca, materijalni uvjeti u kojima mi živimo, nisu ni blizu oni ljepota koje će Allah pružiti na sudnjem danu. I zbog toga on nas upozorava. Prvo nam približava to kroz ove pojave i fenomene na ovom svijetu, A onda želi da nam ukaže na tu ljepotu i da nas upozori da ćemo imati veliki, naravno, ljepota i dobrota i kvaliteta koji će Allah dati na ovome svijetu. Ali isto tako, ukoliko, pored ovakvih znakova koje Allah uspostavio na ovome svijetu, budemo prolazili i ne budemo se na nji obazirali kako treba i ne budemo ih poštivali da ćemo imati sankcije. Ako na ovome svijetu, ne poštujući crveno svijetlo na našim semaforima, jer ne poštujemo znakove u saobraćaju, imamo saobraćajne kazne, kakve ćemo te kazne i sankcije imati na sudnjem danu? Jer ovaj Želešanu utraži da se svaki propis poštuje i da se ne prelazi granice onoga što je on donio. I sve u životu rasporedio i sve je dao i činio onakvim kakvim on želi da bude. Ovaj donjaluk je dao samo kao neku vrstu mejdana na kojem se Pojavljuju junaci koji odigravaju borbu za onaj svijet. Oni ne uživaju na ovome svijetu jer ovaj život nije užitak. Kao kaže i Allah Žalšanu u Kur'an i Karimu Ovaj dunjalog nije ništa drugo i život na dunjalogu, kaže Allah, nije ništa drugo nego igra i zabava. Naš bošnjački narod bi rekao, ovaj život na ovome svijetu je šega. Šegar! Pošliam be rekao igra i zabava va inna dar al život na ovom svijetu to je život to je život la okhanu almun kada bitoni zna jer zna allah da su oni prolazeći poredovi blagodati biti ćoravi pod očiju i gluhi kod ušiju i ova svako ptica i ova harmonija u svemiru i u kosmosu i ova fuka je treba da nam da neku snagu, da Allah još bolje svatimo, očutimo našim životima i da ga razumijemo i na najbolji način njemu da se predamo i njemu na svežu da padnemo. A ono što vidimo svojim očima, ova mora jezera, ovo lijepu neretu, ove naše lijepe potoke, da u tebe uživamo i da očekujemo džernetske potoke koje ćemo piti, koji će biti od procjeđenog mijeka, od beda koji će teći i svi ćemo u tebe uživati. Pa nam Allah samo jednu neretju, jednu unu, jednu drinu Samo pokazuje, dakle, dio onoga što ćemo u džennetu imati I to nije ništa u odnosu na džennet i njegove ljepote I zato Allah za rešanu ljudima kroz i Kerim Želi da ukaže na ljepotu i dobrotu svoga stvaranja I zato nam svaka ona travka i svaki ovaj kamen hercegovački Pokazuje njegovo postojanje, sanje existiranje I zato sve ono što vidimo treba Almahu da zahvalimo i sve ono što imamo kao ljepotu da mu zahvalimo, a ono što imamo kao iskušenje da ga podnesemo stojički i kako ga vjernici pravi podnose jer treba se dokazati kao vjernik. Lahko je govoriti ja sam vjernik, ali treba to pokazati u životnoj praksi. Zato Allah žalžanu nama iskušenja daje. Ne zato što nas mrzit, ne do Allah. To nikada Ne smijemo ni zamisliti. Ono što je bilo u srebrenici nemojte misliti da je time Allah ponizio srebrenički narod. Ono što je bilo u Bosni i Hercegovini, od strane srbočetnika i ustaški formacija, nemojte misliti da je time Allah ponizio bošnjake, nego je ponizio drugi I to će tek vidjeti onoga momenta kada ti drugi budu upadali 70.000 godina u džahennemsku vatru. Jer poslanik, ali i sjedi sa svojim asharima i nešto je dobro tupnulo, dobro je gnunulo, dobro je lupnulo, toliko ono jako, toliko snažno, da su svi se zaibretili koji su sjedili sa Allahovim miljenikovim poslanikom, Muhammedom, sallallahu alaihi wa sallam. A on pita, a on pita, ashabe, znate li, šta je onaj udarac? Šta predstavlja onaj udarac? Oni kažu, ne znam. E Kaže, to je kamen koji je bađen u džahennem prije 70.000 godina i tek sada je stigao do njegovog dna. I da znaju oni koji maltretiraju palestince, oni koji ubijaju nevine račane, oni koji ubijaju bosonogi Afganistance, oni koji su napatili ove dobre bošnjane, oni koji su napali na one hude Čečene, da oni znaju koji će jad imati i koliko će zanima i njihovi roditelji, njihova familija plakati. Mi bošnjaci bi imali najrazvijenije fabrike, ne čelika, ni ne železa, nego fabrike Paloma Maravnica koje bi morali da radimo i da radimo. Dva miliona bošnjanka bi imali svi zaposljenje i svi ogromne plate da im nabave, naprave, proizvedu, donesu i distribuiraju, razumijete, paloma, marevice, koliko bi suza sada prolivali. Ali Allah kaže, oni ne znaju, ne znaju oni da ovaj život nije ništa, ovaj život nije rapno stanje. Ovaj život, život nije rušenje mostarskog mosta. Ovaj život je iskušenje koje Allah ljudima daje. E to je poruka Allahova kroz ovaj ajed. Ovaj život nije ništa drugo nego igra i zabava. U odnosu na onaj svijet. A svi ćemo imati let za onaj svijet. I svi ćemo doći tamo i za to današnja domovina Nije Bosna i Hercegovina najveća domovina naša. Ona je jedna od domovina i to kratko trajni na koji ćemo biti. Ali ako ne zadobimo pravu domovinu, onu u Černetsku, onda nema veze i gdje smo živjeli. U Bosni, Americi, Estoniji, Litvaniji, Britaniji, sve je jedno, razumijete? Ali je vrlo bitno da znamo zašto smo došli na ovaj svijet, ku pošli i gdje trebamo na kraju skončati. Očista da ovaj svijet Ne vidi, geyide. Ovaj svijet je ku svojom očiju, dakle slijep. A to je onaj problem koji će imati na sudnjem danu kada Allah proživi većinu ljudi slijepi i ponikazu Jarbi. Ya Rabbi limma hashartani a'ma wa kuntu basira. Ya Rabbi, šta se mi stvorio slijepim, ja sam vidio na onome svijetu. Allah će mu reći: "Ne, nisi ti vidio da si vidio, ti vidio moje a je te i znakove pored kojih si prolazio." Jer Allah u najboljih znak je čovjek. A ubiti jednog čovjeka kao pobiti čitavo čovječanstvo. Ko će sutra da odgovara? Ovo što imamo u habu sunje češega, to je šega. To igra i zabava. Šta će sutra biti? Jer treba svako da odgovara za pojedinca jednog običnog čovjeka. Što jedno bio vjernik ili nevjernik. On je Allahovo stvorenje i niko nema pravo bez Allahovog izvona njegovog odobrenja i dopuštenja da uzme stvorenje koje Allah stvori Ako si ga ti stvorio, ti imaš pravo uzeti život. Zato u nas u islamni životinji ne možeš uzeti život bez Allahovog imena. Bez bismillah Allahu ekbar, te kada proučiš bismillah, iskadeš da Allah najveći sa njegovim izunom, njegovim emerom, ti uzimaš tek život, je li tako, nekoj životinji moraš da je zakurješ. Kako onda je sana da ubiješ? S kojim pravom? Ko to ima pravo na to? I zato je, ali i salam, prolazići pored Kjabe, kada je... Gledao u i divio se, kako navodi imam tirmizi u svome sunenu, gledao i divio se toj kjavu, jednog libajac se spominje, rekao je ti si divna, zaista si, veličanstvena, fascinantna si, ali Boga mi još je veličanstvenije srce vjernika. Pa teško onome ko ugrozi, uvrijedi vjernika. A pa da ga ubije, pa do Allah. Da ga ubije, ne do Allah. A pa pogledajte koliko je žrtava bilo. Palestini, u Čečenju, u Kašmiru, u Alžiru, u Iraku, u Siriji danas. Dojući je ovdje na ovim prostorima i ta utaknica se nažalost nije završila. Drugo polo vrijeme a ima i sudijsko vrijeme, da znate. Još nije završeno, još nije prekinuto. Vidite koje se igre igraju ovih dana. Pogledajte šta se radi. Ja se ne znam da se ovdje radi o perfidnoj igri, Oni iz zločinaca i ljubica koji žele i dalje da dominiraju ovim prostorom, ovom ljepotom koje Allah da umislio se dive i da poštuju svakog insana i svakog čovjeka polet i šta imamo na sceni, koje se igre, sve ne igraju i, i šta se iza kulisa nama još ne sprema, mi toga nismo ni svjesni. I da znamo, mi bi glavno bez obzira bježali gdje znamo, ali je, pa ne znamo, pa smo zato i junaci, ostajemo ovdje, a da znamo šta se sve sprema kod bi sve išlo kada bi sve bilo po ljudskom rezonu ali sreća Allah dželešanuhu kaže er ređulu najedna poslanica kaže er ređulu debiru Allahu ukadiru čovjek snuje ali Allah određuje pa neće biti nikako što oni zatrtali veliki Izrael niti kako što oni zatrtali veliku hrvatsku ni kako što oni zatrtali veliku Srbiju nego će biti upravo onako kako Allah želi Allah će odrediti kako mi budemo se ponašali. Dakle, ako mi budemo Allahove zakone poštovali, štovali, uvažavali, respektirali, Allah gospodar svemira dati da će sve po njegovom zakonu da prođe. Jer Allah kaže, nema promjene u Allahovom zakonu. Uraviš ono što Allah traži, ne sikiraj se, niko ne može nauditi ništa. Ta mala grupa šačica muslimana koji su bili zajedno sa poslanikom vidjeli ste kakve su podvige napravili. U Medinu kad se preselili i kao bila, puno toga prešlo u Medin na islam, puno toga došlo iz Mekije, poslanik salam, daje naredbu da se naprave i sačine statistički podaci koliko ljudi, vjernika izgovara, šehadet, ljudi i žena u, Mek u Medini kada su stigli. I onda kako ima Buhari navodi u svome sahiru, Dobro su zadataka, shavi i prebrojali sve muslimane i napravili popis koji se je u nama priprema, pa vidite, svi su se izjasnili tamo ko su i šta su, vidjet kako ćemo se mi izjasniti kada naš popis bude, A oni su svi jednoglasno izjasnili, samo jedan način i nijema ni dva načina i na pet neki, jel tako, formu, formu, odnosno, formulacijosno ovi, kako bi rekao, ekipa koje se nama predviđaju. I to je u ovom drugom polovremu nama namijenjeno da nas rasjevkaju, da nas zavade, da nas pretvore i u Bosance, i u Hercegovce, i u one iz Posavine, i muslimane, i bošnjake, i tako ćemo mi imati stalno, dakle, vidite, ovih drugih narodi, niko se među njima ne dvojbi kako će koje će imati glasanje i šta će reći. Samo je kod nas problem, vidite. I mjesto da kod drugi bude problem koji su zločine pravili, ponovo je na nama, žrtvama, evo problem. I sad treba je ono malo žrtava što je ostalo da se na ovaj način malo razdijelimo i da se, jel tako, razvojimo i da mi međusobno jedni na drugi udarimo, jer to uvijek je bio, naravno, kao što znate, princip dividet impera, zavodi pa vladaj i to je nama, naravno namjenjen u drugom polovremenu a mi toga nismo ni svjesni i pojavi se, oni vidjeli ste intelektualni patuljaka među kokšnjacima na televiziji oni govore kako može i na ovaj način i na drugi način na koji je imala način svi držaj svoje osim nas i mi svakom se treba da ulizujemo, ali tako? a ne nama A nama kao šutvama trebaju i svi postiru one lijepe, ćilime pred nama put pralazimo da da ljude ne bi na neki način više prozivali, razumijete? I umjesto da mi, sad bar jasno nastupimo, mi idarije se onako uhudili ko one najveće, je ono, najveći ubice, mi, a ne oni. Vidite, oni koji su ubijali, oni se šepuraju danas. E to je nešto što ne mogu da razumijeti kod nas bošnjaka. Dakle, ne fali to dostojanstvo, ja zato želim da govorim u ubitima za transformaciju našega čovjeka i društva na ovim prostorima. Inače, u ukupnom svijetu. I kad uporedim ono što je bilo prvi generacija muslimana, Vidimo kod nas, onda vidimo gdje je razlika, odnosno gdje je greška zbog čega mi nismo natvi kakvi bi trebali da budemo. Razumijete? Pogledajte ove ljude beduine koji nisu imali ništa, imali krajeve ovce, koze i deve i to su čuvali. Postali su nosioci najsjajnije svjetske kulture i civilizacije. Niko im nije mogao stati na pun, samo zato što su cijenili sebe. Cijenili sebe zato što im je Allah odredio Islam kao životni put i znali su da oni nisu došli na ovaj svijet da uzmaju mito i da se korupcijom služe i nisu došli na ovaj svijet da griješe nego su došli na ovaj svijet da ljude griha riješe i zato je, ovaj, mislim poznati vojskovođa pa, pa, persijanski kada je uhvatio jednog muslimana, doveo ga je pitao dobro, što se vi borite protiv nas mi smo moćna civilizacija moćna kultura Imamo daleko više nego vi, imamo zlata, koliko god hoćete, recite šta vam treba, nemoj da ubijamo jedne druge, pa da mi vama damo i da vi stanete sa vašim osvajanjima. Šta kaže njemu Rebeji, poznati Ashab? Kaže mi nismo došli da ubijamo ljude, ali nismo mi došli da ratimo na ovoj svijet. Mi nismo tako razumijeli poruku Islama. Mi smo razumijeli poruku Islama da trebamo ljude iz obožavanja ljudima uvesti u obožavanje Allahu, gospodaru sve mira. To je naš zadatak. Da mi ljude koji obožavaju Kiporku, koji obožavaju ljude, koji drugima padaju na Serbu, Koji videli ste parlamentarcima, onaj temen načini, koji presednicima lete, koji se uvlače svakome drugom, nego onaj svemu gospodaru koji je stvorio običnom čovjeku koji ništa ne vrijedi, koji čije duša izadje, iz njegovog tijela postaje leška uliti i ti i ti njemu se udvaraš, ti njemu se uvlačiš, ti njemu temen načiniš, ti njemu se rdu činiš, ti njega slušaš, a ne zaslušaš gospodara svemira koji je sve dao, koji svi vlada i on će jedino učiti da sve strada, ne to drugi niko i ne može niko ni spasati ne ovaj svijetim ti nas, niti Ameriku, vidjet ćete šta se uskoro dešava, to smo najavljeno u posljednoj knjizi, ona je spomenuo 23 knjige, zakinula je za 10 knjiga, 33. je objavljena, to je onaj smak svijeta, evo dolazi, ona je, to je 348 jednostavljenja da ste poslanika Reisama predvidio na osnovu cililogog znači, znanja koje mu je ukazival i nadahnućem koji je dobio od gospodara sve da je tačno ukazao na sve ove dileme i probleme s koj kojima mi prolazimo čak i ovaj grad Mostara prošto no prolazi sve najavljeno hadisma poslanika sallallahu alaihi wasallam, vjerujte, sve ove konture koje mi imamo u našem životu koji smo imali u toku agresije, nakon agresije, ono što se dešava danas u Siriji, ono što se dešava u Libiji, ono se dešava u bilo kojoj zemi na svijetu, sve je poslanik alaih salam predvidio, od satelitske antena preko automobila s ćemo dolasti u naše džamije, do svi ovih dilema i problema i iskušenja s koja ćemo prolaziti, ali zato je najavio da će ć objediti na kraju Allahova vjera i oni koji budu Allahu na serdu padali, to će biti triumfalni pohod vjernika kako je opisao Sadolovskom Isali i Salama to nama ne govori da mi stanemo i da se ne borimo za svoja prava, nego samo kaže još malo sačekajte vi Mostarci, vi Bošnjaci vi Sirici, vi Čečeni još malo, izdržite ne da se ne borite, nego borite se Za svoja prava jer to je naše ljudsko pravo i niko nam ne može zabranti se borimo za slobodu i za svoje dostojanstvo. Muslimanu je preče da umre nego da dostojanstvo ostavi. Tako je bilo ko svi vjernika. Vidili ste bila, švino stavili na naj pjesak, udaraju da lome na njemu kamen, ali on kaže Ahad, Ahad. Allah je jedan. Neće da prizna nikog drugog zagospodara osim Allaha. Pa jel stradao neaprotir, njegovo ime i dan danas uklesano u glavama svih muslimana. Ali je budžah koji je bio ne bit će protiv islama vidite, one na smetljištu istorije. Svi će ovi biti zločinci vrlo brzo na smetljištu istorije, a na sunnjem dana će biti na smetljištu džahnemskom u kome je vatra potpaljena u strane kamenja. Gorilo će biti kamenje ljudi, neće biti bukva iz Bosne niti grabi. Nek bilo koje drugo stablo, nego kamenje ljud će biti gorivo. Sad možete misliti vješva se tamo gori. I Kur'an i Keni o tome jasno kaže sum lae mutu fiha wa la yahya. Oni u jehenmu nače biti ni života ni smrti. Kak da je život ako stalno goriš? A gdje je smrt nema je? Ne možeš čititi samobijstvo kao što mnogi danas onako ojađeni hudi u svojoj psihozi, neurozi, one bacaju se sa zgrada i odlaze, ona je li tako u ambis i one gube svoj život, vrše samobijstva. Tamo nema samobijstva, u tome je stvar. Zbog to da Allah šanu naglašava, da imamo evo, kao što vidite, primjer u prvoj generaciji muslimana, ako kažemo ne možemo misliti poslanika, ali i salam, njega je povučavao lišno Džibri ili kao što kaže poslanik, ali i salam, et debeni rabbi, fahsanete dibi. Moj gospodarni mi odgojio i najbolji mi odgojio dao. Hajde, mi eto, ne možemo biti kao poslani. ali možemo biti kao oni obišnje bedojini, koji su bili fini, koji su uvali obišnje koze i ovce i malo trgovali. Nisu imali kvalitetu onoga koji danas mi imamo, razumijete? Sa toliko obrazovanja, sa toliko škole, sa toliko, razumijete, ovi iskustava koje imamo danas, na temelju svi naučaj dostignuća, za ne možemo biti kao oni u najmanju ruku, ako naj da ih prevaziđemo. I nema šanse po čemu da ne možemo to da uradimo. Ali, nažalost, ljudi su zapostavili Allah u vjeru. Zato kaže bi da se vratimo, da ne zaborimo ovaj primjer nas pomenuti. Vrlo lije primjer pokazuje dostojanstvo muslimana, Tako musliman treba da bude dostojanstven na svakom mjestu, u svakom trenutku i da vodi računa o svakome, ali da prije svega poštuje sebe. On mora sebe poštivati. Mi smo zaboravili sebe poštivati. Mi smo marhametli prema drugima, ali nismo prema sebi. I Bošnjak Bošnjaku će sve oprostiti osim uspirati ja prođim Zenicov, kaže ljudi, naši bogati, koji imaju poneku svoju firmu ili imaju bošnjaci ili imaju poneku svoju benzinsku pumpu, no iđeš pored kao naši bošnjaci, vidite, kaže, lopavi na kraju. A prođim kozvitez tamo i vide one silne firme, a kada je su ovi Hrvati, kada je sposobni, gledaj što su to biznismeni. Čak, oni su od biznismeni, oni sposobni, a naši nisu. Oni imaju daleko više i naši daleko manje, ali čim ima vano naš bošnjak odmeo kriv, odmeo nakru. A onaj dobro posluje. Ta logika nikako ne sjeda. Jer musliman mora da podržava muslimana. Musliman mora da, čak i nemuslimana da podržava. Razumijete, resim imamo nepravdučiti. Mora, gdje god može da mu pomogne, ako može da mu pomogne. Čak je to odlika muslimana. Ali prije svega on ima hak prema komši, kao što znate, nemusliman. Ali dva haka ima prema komši musliman. A tome nije niko kriv što nama je tako onaj drugi kako bi rekao is, ispiru mozak pa mi onda pokazujemo umjesto merhamene za svoje mi pokazujemo za drugi. I tu je problem onaj što imamo evo i danas pogledajte oni okrvavlje ruke oni onako ko čopere se po o svojim vladama vidjeli se po parlamentima naši koda su oni zločine počinili sve nešto glave stavili dole nazad sve ne gdje buraju u nos dole zemlju po oru jednostavno zemlju na asfalt i po Sarajevu po drugim mjestima oru onaj asfalt bolan bolje nego onaj orače tamo traktore ljudi moji bolan a muslimo mora da bude dostojanstvo da uvijek glava bore zato pijetaju rebija doveo ga, njihov vojskovođe kaže Molim te lijepo. Hajde, evo, daćemo sve, nemojte da ratujemo. Kaže, pa nismo mi ni došli da ratujemo. Nismo došli nikoga da ubijamo, niti da budemo ubijeni. nego smo došli na ovaj svijet da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanja Allaha, gospodara sve mira, svih nas. I došli smo da ljude izvedemo min di ki dunja ila saati al I došli smo da ljude izvedemo iz dunjaške tjeskove ila saati al u prostranstvo i širinu ahireta sahtos mundosui i došli smo da ljude izvedemo mi zulumil adyani ila adl došli smo da ljude izvedemo iz zuluma iz zuluma iz nepravde različnih religija ideja i filozofija ila adl islami i pravdu islama nema pravde bez islama to ćete vidjeti to će tražiti istopiz ja, zapad i sjever i jug. Neće dugo potrajati, vidjet ćete. Jer svi su istrošili sve svoje autoritete, sve metode, sve modalitete. Više nemaju šta da troši. Gotovo je. Jer ovaj svijet je, neka znate dobro, kao obični živi pjesak, živo plato. Što se čovjek u njemu vrti i sve više pokušava da riješi probleme, sve više zadiri i propada. Polajete i zapad, koji nekada predvodio ovu zapadnu kulturi civilizaciju, kako to ne kako sad se prebacuju pomalo na Kinu i na Indiju. Razumijete, pomalo, ovi će vrlo brzo da stanu, jer nemaju više snagi, odnosno da utonu u ovaj živi pjesak, jer oni mislije da mogu samo naukom i to bezbordnom naukom, da mogu naukom bez morala, da mogu naukom bez Allaha, da stignu negdje do nekog jakog kraja. To Allah samo pušta za trenutak, a onda vidjet ćete kakav će biti završetak svi voli. Zato Allah ovaj kaže wala akibatulim mutaqin a pravi završetak srednji završetak i kraj bit će zamutekije. To jest oni je koji se Allah boje i na njegovim granicama hrabro stoje. I zato ovdje vidite poslanika, ali ko kroz brojne hadise najavlije konačan podvih muslimana, a nikog od nas gotovo u to ne vire danas kad osveti sirium palivio pa, pa e pa, pa probleme pa kod nas pa vidite ove naše vlade vidite ove muljatore koji rade samo ono što hoće od nas pravi što hoće i u islamu je vlada ronaj koju servi za narod koji narodu pomažu u nas pomažu samo da mu džepove isprade i da da ljudima uzmu ono još malo što im je preostalo od onog zdravlja i od onog rahatluka eto i to da još uzmu a vidite jednoga dana Kada se to sve stajanje popravi i kada ne budete mogli da vjerujete kako je došlo do, do jedne takve promjene. Ali ta promjena neće nastati koliko mi ne izazovemo tu promjenu. Ne izazovemo Allahom rahmet i milost koju će on na ovaj svijet. A uspušta na svoje dobre robove upravo to. I samo traži od nas da mi pricnemo taj prekidač koji treba. Pricni prekidač, spaniš svjetlo. Pricni, ponovo ti ga ugasiš. I ona ti kaže, pricni, tamo gdje se pali, ne gdje se gasi. A mi stalo, tamo gdje se gasi tretisimo. i tretisnijemo. I odavno, u nekoliko zadnjih istorije će, muslimani su već malo klomli na ovom maratonu koji trče od poslanika ali isalam, do, do današnjeg dana. I treba raditi malo na tome da, da taj maraton još malo izduravamo i izdržimo. Šta kaže poslanika? Ali Maja za Luminu Ma je zavob belao, bil mu'mini vol mu'mineti, fi nefsihi, vol veletihi, vol manihi, hatta jel'ka Allahe ta'ala, vama alehi hati'etun. Kaže poslanik, sallallahu alayhi wa sallamu ovome hadisu, koji je poznan, koji je bileži imam termizi u svome sunenom, kaže vjernik i vjernica će biti iskušavani u svojim životima, životima svoje porodice, u svojim imecima, Sve dokle, dok ne budu došli na sudnji dan, a na njima ne bude ni jedan, jedini grije. Hmm. Pa koji je sad u boljem položaju? Onaj koji ima iskušenje, onaj koji ima probleme, onaj koji ima ovolike dileme ili onaj koji nam pravi probleme. Dakle, koji je u boljem položaju? To ne znači da mi pustimo da nam drugi pravi probleme, Jer mi smo po furanskom slovu, kao su natje, dužni svoje dostojanstvo da čuvamo. Ali ako neko to i učini, pa mi smo ti koji smo dužni da podnesemo taj bol, ah, baluj, brate moj, jer će doći onaj trenutak kada će Allah presutiti svakom čovjeku. I to je ona pravda koju mi očekujemo. To je ona nada kojeg se mi nadamo. Ali na ovom svijetu već ćemo doživjeti ono što, što će nas uvesti u te dženditske ljepote prije nego što će ovaj ostati na kojima će se izvršiti taj, je tako, najdnjusniji čin i najstrašniji fenomen koji se desiti uopće u vasijoni, u kosmosu i na ovoj kubli zemaljskoj, a to je smak svijeta. Dakle, to je moment kada će sve biti porušeno. Moment strave i užasa, kada će majka baziti svoje dijete, kada će dijete u bešnici i kolirci da osijedi, kada će brat bježati od brata. To je taj moment. Ali kao što vidite, Allah nam poručuje reko svoga miljenika je poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam da ni jedan vjernik neće taj čin i taj najtežiji trenutak u istoriji u uopće doživjeti. Jer kaže poslanik alaihi sallam La te saatu illa ala širarinu nasirne. Ima biljež, ima muslim u svome sahiru kaže La te kumu saatu neće nastati smak svijeta illa ala širarinu nasirne. Osim isključivo na najgorijim Allahovim stvorejima. Dakle, nevjernicima, ateistima, bezbožnicima, griješnicima koji nisu Allahu upadali na srdu, koji nisu šahadet izgovarali. I onda poslanika, ali je samo pojašnjeno drugom hadijsku, abilježe brojnim hadisi, hadijsk koji je ocjenjen kao vjerovostojan, dakle autentičan, da će Allah dati pred smak svijeta, da će puhnuti jedan povjetarac, ne vjetar, povjetarac koji će kad te dodirne dočistiš neku blagost i lepotu poslanik ali salanda u poređbje je sa svilom koja je blaga kada te dodirne po našoj rijici osjetiš neku posebnu blagost kad te dodirne svila pa čitaj jetrič to jest povetarac biti kao svila koja će dodirnuti svakoga vjernika i tim momentom ili tim dodirom će mu biti uzeta uzeta njegova duša on neće ju osjetiti a on kaže presedit će na onaj svijet i nije će osjetiti smak svijeta. I čakva su ovi se prepadali ovdje u Japanu, pravile neke kapsule u koje mogu nekoliko dana da ostanu sa hranom, vodom, kisikom i ko biva kad pruđe smak svijeta, oni će ponovo da otvore te kapsule i da izađi iza vižnji i da žive. Ili onaj 30.000 ljudi jedno malo selo u Tursku je došlo pre 21. decembar 2012. godine kako je bilo ono pređeno sa zavšetkom kalendara čuveni maja I da su misli da mogu se sačuvati tamo 30.000 ljudi na javno dolazak u jedno selo, 70 kuća, ali tako u Francuskoj kažu jedno selo neće zavaditi smak svijeta, pa imate u Srbiji takva neka vjerovanja, legende, i hudi svijet mislije se sačuva, nema, tada niko tebe ne vole sačuva, jer... Na onim najboljim će se desiti taj smak svijeta na vjernicima, će Allah mole, uzeti dušu prije toga čina i dakle to je jedna najava, jedna nada vjernicima da izdrže sve ono što su imali u ovdje i u ovome mostaru na svakom drugom mjestu gdje go su živjeli bili, bez obzira šta ih satiralo, da Allah Želešanu ukroz to hoće da ju očusne, da učini stvarnim vjernicima, da ju učini dostojanstvenim ljudima, I Allah dželšanu i ti od ovog bošnjačkog naroda da učini stvarno dostojanstvenim ljudima sa kičmom, a ne ovim beskišmenjacima koji nas danas predvode u mnojnim našim segmentima života koji su sve ostavili po strani i kad ulaze nekome od drugi tamo koji nisu ti, videli ste oni, obje se kičmu tamo na onaj čiviluk, neki onda tek ulaze drugima, baš kao one jegulje se vrte koda, nemaju kičme, niti imaju ikakvi kostiju u svome tijelu, volam. Allah zašanu od nas traži samo da budemo ljudi, ništa više, da nikome drugo ne činiš loše, ali da ne daš na svoje dostojanstvo kao što nisu dali vjernici. Sjećate se poznatoga Abdullah ibn Huzafe Sehnija koji je sa grupom vojnika imao jednu izljednicu, a onda bizantijski car je zamolio svoje vojnike da umate baš jednog muslimana da vide, jer uvijek šaka muslimana pobjedi onu, onu veću i spremniju vojsku. A rajni uhate kaže jednoga da vidim ono krv i mjesa ili od ženeza i čelika, čega je taj čovjek, pa ne možete da ga savladate. I uspjeli su da uhate nekoliko muslimanskih vojnika koji su bili u jednoj izvjetnici, a njihov emir, dakle vođa je bio Abdullah ibn Huzafe Semi. I onda kada je ovaj bizantijski car doveo ga, htio da ga sada poniđi, jer znao da sve ljudi, bez obzira muslimani, kršćani ili drugi, da se boje smrti naravno i da ukoliko se zaprijeti nekome od njih da mora da popušti na neki način i onda je dvorjane svoje sakupio da dokaže i da vidi da nisu ni muslimani tako hrabri i da će oni u neki momentima straha da popušte pred je li tako najezdom sile ili neke prijetnje i kada je došao onaj Abdullahi ibn Zahra pred njega kaže se li ti Emir Ove muslimanske male grupe kaže jesam i kaže dobro Abdullahu ako ćeš primiti kršćanstvo ja ću te pustiti i osloboditi a njemu Abdullah kaže ne tako mi Allaha nikada Kaže, dobro, u redu, potpalite vatru, potpale vatru. Donestite kazan u koga može jedan čovjek da stani. Doneli su veliki, ogromni kazan i nasuli ulje u taj kazan i kada se ono ulje usrčalo i počelo da vrije na vatre, kažu, bazite ovog jednog muslimanskog vojnika u taj kazan. I oni ubaci jednog kolegu od našeg Abdullahi Muzafe, Samija radi Allah u talanu, i on kako je odmah ono, ubačen za kratko vrijeme, njegovo mese se odvojilo od njegovih kostiju toliko je bila vatra jaka toliko užarno ulje bilo strahovito, strašno da je odvojilo mese od kostiju tog ashaba as e onda kada je to vidio Abdullah ibn Huzafe u njega su suze krenome iz lice i car je osjetio sada već bolju udomijaciju, nad njim veli sad sam ga Boga dobro prepao e sad će on da popusti i onda ga poziva i kaže Abdullahu hoćeš li sada primiti hršćanstvo, a ostaviti islam Abdullah kaže još energičnije i još odlučnije tako mi je Allaha nikada a onda njim kaže pa kako čovječe, pa vidio sam suze na tvojim očima kada smo tvoju kolegu ubacili, ona onaj i ona kaže, slušaj care nisam ja pustio suze zato što se plašim smrti i zato se plašim tvojeg kazana i ulja u crčalu pa kaže pa čega se onda prepao nisam se ja prepao toga nego ja samo žalim kada ti mene baciš u taj kazan i kada ja svoju dušu ispustim ja ne mogu više ni jednu dušu ispuštati za svoga Allah i njegovog Rasuluma sa Allah ako ti mene ubiješ jedno? ja sam gotov Ja ne mogu više ni jedan život dati za svog gospodara. Zato sam zaplakao, što mi Allah nije dao toliko duša u mom tijelu, koliko imam blaka na svojoj kosi, u svojoj bradi, pa da ih sve dam u ime Allaha i njegovog poslanika sallahu alaihi wa sallam. Kad je to čuo car, kaže njemu, slušaj, abdullahu, ako me poljubiš u čelo pustit te. A kada bi te nije imao snagi, nakon takvog dostojanstva muslimana, I najveći njegov neprijatelj nije imao snadije da ga uništi. Nego rekao, da je ovaj počeo muljati ovdje ga sredio. Nego ovaj je bio dostojanca, vidite, musliman. Kaže, poljubit te, ali ako ćeš pustiti i sve ove ovaj ostale muslimane. Kaže, hoću, pustit te. I pusti, i Abdullah i ostale muslimane. Dođu u Medinu, to je Bibnu al-Hataba, rodja ovaj od Dalanova. Kada je to vijest do Medine, počeli su neki da se izvjeravaju, kažu, vidite, Abdullah ne je poljubio nevjernika u čelom. I stijeli, stijeli nate, narod da ga ponize. Međutim, Hadreti Omer, koji je bio jedan najmudrija shaba, Hadreti Omer, koji je bio jedan najinteligentnija shaba, ali i zato najodlučniji, najhrabriji, on kaže, okupio Medinjane sve i onda pozove Abdullaha i pred svima njima ustane Omer i poljubio Abdullaha u čelom. I kaže, ljudi, naše pravo, odnosno obaveza svakog muslimana je da poljubi Abdullaha Ibnu Huzafu Eseh mi je u čelo, a ja sam prvi koji to čini vidite kako je kako su muslimani znali šta je dostojanstvo kada je u pitanju vjera ne daju je nizašta na svijetu kao što mi bošnjaci ne možemo dopusti da svoju bosnu i svoju vjeru damo nizašta na svijetu a sve ono ostalo što je tu, kao poljubiti nekoga i ko nije muslimanu u čelenku, Ne neće umanjiti našu vjeru niti naše dostojanstvo. Zato je ono je poljubio Abdullohada i dokaže da je sto forme. I mi na formalnim stvarima možemo popuštati, a nažalost mi u strateškim stvarima popuštamo na svakom polju i tamo gdje smo mogli dalno dobiti mi, evo, poprično gubimo. Završi s tome što nemamo tog dostojanstva, što nemamo kičmu kod oni koji nas predstavljaju i što je naravno oni koji predstavljaju su obično ljudi koji trče da ugrabe nešto od vlasti i da postanu neko i nešto. A najbolje je bilo da shvate da nisu niko i ništa kao onaj Sarajelija, sjećate se, da ispričamo ovo anedotu i povučna je malo je šaljiva, ali Boga mi povučna. Kad dolazi u vezir iz Turske imperije, dolazio u Sarajevo svi se okupi na jednom mjestu. I muftije, i kadije, i svi veliko dostojnici Sarajeva i dođi onaj jedan djedo, čuva da dolazi vezir neki veliki, pa dođi i on da ga malo vidi jer nije prilike da stavljaju naš prilike vidjeti vezira iz moćne Turske imperije. Dolazi on kako ulazi na vrata svi skoče na noge da ga pozdrave jer nije šala vezir dolazi. A ovaj djede u svojoj bijelci on sjedi na sred tamo one prostorije džamije, neke neki drugi on sjedi i nemiče. I on mislio pošto ovaj sjedi znači da je veći po rangu nego sam vezir jer čim sjedi znači opiš onaj koji sjedi onaj, on je po nekoj funkciji izden. I on prvo ide, djevi se ovno zove i kaže kako si pa onda ide od desne strane, pa druge je podređao. I kad je sve završeno, ponovno dolazi djedi, misleći da je djedo sad najveći, najveća funkcija tu u Sarajevo. I dolazi djedi i kaže, a bogati, a šta si ti? Ko, ko siš, šta si po funkciji? Kaže njemu, djedo, ja sam, niko je ništa. Kaže, dobro, ozbiljno te pitan, ko si? Pa kaže, niko je ništa. Pa kaže, slušaj ti, Što ne ustaješ predamom onda kad si nikoj ništa? Znaš li ti, ko sam ja? Kaže njemu djedo, a ko si? Kaže ja sam vezin. Aha, a šta je mogo biti deli? Pa kaže mogo biti sultan. Aha, a šta je mogo Kaže ništa. Eto, ja da ništa. <laughs> on treba da se penje da bude ništa, razumijete? I što, više se penješ, kad rehneš onda daleko te više zaboli. Pa kad te zaboli, onda kada sludin hoža u onaj nedašnji hečnu da te liječi. Sludin hoža kada je pa slomio neke košice u svome tijelu, dolazimo, hećim da ga liječi, a on kaže, heći me bogatiji, sti kad padao sa basavanka iz tepeništa, kaže nisam. E, ne mreš ti mene da ne znaš ti kako to boli, razumijete? Tako je onaj koji vode daleko, kada ga spuste sutra u Džehernem kako se ponašati. A svi se grabi za tim, misleći da u tome dobro. Dobro je u onome što možeš da obaviš, koji usvali i salam, koji kaže, Azijizu, sjećate se, onome upravniku u Egiptu, kaže, ja sam sposoban za to, da čuvam, jel tako, one magacine, ja sam za to. Zašto si? Zato se prijavi? Kod nas se prijavije, svi vidjete na sve. A voditi jednu, jednu, jednu naciju, jedan narod, jednu općinu, jednu ahalu, Boga mi je to teško bez ekipe i bez timskog rada. A danas niko na to gleda jer ako je tim, ne mogu puno podijeliti, lakše je kad jedan sve dobije, pa onda sve pogradi. Zato su nas grabi pojedinici da dođu na neka mjesta, a neka ovo naš Ebu Hanife koji je četrdeset učenjaka koji je bil nekad učenici sabrao oko sebe i svako pitanje nijedno nije rješio sam, nego je pitao šta ti misliš Ebu Jusve, ti Mohamede, ti zufere na kraju, onda on samo ili tako, rezimira ono što je rečeno od prijateljni učenjaka i tako je nastao anahanefijski mezep zato je Ebu Hanife već nama dao rešenje kako klanjati u vazduhu kada je bio avion kada je nastao avion <laughs> razumijete, je li bilo koji leteći sahan i koji koriste amerikanci i neki drugi napredni narodi kada je tek nastao Ebu Hanife svojim učenicima rastljala kako ćemo klanjati namaz jednog dana kada ljudi budu letjeli po vazdu u vasilomu I riješi to. Kako sjediš u svojoj toj prebodnom sredstvu, tako ćeš se i ukrenuti. I tamo klanjaju. Nema da sad ti igranjaš kiblu gore po avionu i po vazdubu. Nema kako je usmjerna jahalica i ono što te prebozi nam ćeš klanjati. Gdje to riješeno problem prije 1250 godina, zamislite. Zato što je timski radio i pokazao nama kako mogu jedino ljudi uspjeti ako timski radio kao ovaj prva generacija muslimana na čemu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallamu ne znam vrijeme, ne mjerim da mi se slobodno reci kad bude kraj evo hoću samo da kažem ovi uvjeti koji su imale prve generacije muslimana to je da su vodili rečuna da Kur'an i Kerim bude izvor njihovog napajanja, kod nas je to davno prestalo, kod nas su izvori napajanja še i google i brojne druge stvari kod nas nije napajanje, izvor napajanja je kurani kerim, koji bi trebao da bude osnovni izvor našeg napajanja kojeg treba da imamo i zato je dreti Omer jedne prilike uzeo u stranicu Tevrata i počeo da čita, ali i salam, na ilazi pita Omer, šta ti je tu u ruci, to prenosi evu jala, el mersile, hadijs koji kao dobar, kaže, pita ga, šta ti je tu Omer u ruci, kaže Omer, ovo je stranica Tevrata Allahov poslaniče. Allahov poslaniče pokaže omere, tako mi Allaha da je Musa, ali ih salam, živ sada mene bi slijedio. u jednom drugom predaju se kaže da su Musa, Isa ali ih mu sada živi među vama, mene bi slijedile dakle, dolaskom poslanika ali ih salam, sve ostale religije prije njega svi ostali vjerozakoni prije njega su derogirani, stavljeni van snage tekstualno postoje ali propisno se više ne uvažavaju baš kao u nas ona nekadašnji ustav S.F.R. Sa 24. godine ili naš ustav prije Dejtona to je samo sad na latcama imamo naši pravnici mogu da koriste kada donose neke druge druga pravila i ustave ali današnji naš ustav je Dejtonski koliko je bio ispravan, pravedan, to je nešto drugo. Ali on je danas validan i jedino na nju možemo da tražimo određene stvari. Je tako? Tako je ovdje kada dođe Allah objava i Kur'an Kerim, onda se ništa drugo ne uvažava dok se ne iščita i prouči Kur'an Kerim i zato je Omeru bilo zabranjeno da čita bilo šta drugo. Jer zašto? Zato što Kur'an Kerim postaje naš filter kroz koji prolazi svaka ideja. Zato što Kur'an Kerim postaje naš kriterij, mjerilo je standard. Na temelju čega mi sve ostale ideje koje dolaze, bilo koje čovjek je na svijetu, bilo koje ideologije možemo da protirujemo i da na temelju toga rašklanimo, jeli li uredljiv ili nije? Zato se na jedno mjesto u Kur'ani zove Furkan, El Furkan. Dakle, ono što razvaja istinu od neistine. Kak ćemo znati šta je istina, šta je neistina ako nemamo Kur'ana? Zatim, jedino Kur'ani ker imam, Mi možemo da, jel tako dođemo do do pravi destinacija, danas vi na zapadu kogod je puta u posljednje vrijeme vidjeli ste, kako da najdeš sad u Minhenu jednu ulicu, u jednu velikom Beču da najdeš ulicu, treba ti danima da lutaš i malo ko ti zna čak i da mi policajaca koji je na ulici ne zna ti reći taš ulicu jer su to ogromni gradovi, to nema čovjeka u gradu da zna sve te ulice na pamijenu ali zato imate navigaciju i uključite i ona vas dovede tačno u metar pred stan čovjeka koga tražite. Samo recite adresu kako treba i on vas će dovesti. E nam Allah spustio navigaciju na ovaj svijet da znamo kôd se krećemo, da znamo tačno gdje trebamo doći i kô trebamo proći. I zato Alislam kaže Kitabullah i habdullah. Allahova knjiga je Allahov uže, al-mabdud min as-sama'i ila al Allah spustio s neba na zemlju. Kad dakle, muže, navigacija, navigacija. koja Allah spustio s neba na zemlju. I ti samo se uzmi, te navigacije ona će tačno dovesti do onog cilja kuda si krenu. A kada bih došla do cilja, moraš imati dobru kondiciju. A kada bih igrao kod džeko, ili nako neko kao on i više bih vi će ostala raja, moraš se pripremati ove dva puta najmalje deno trenirati o nekoliko sati jer ne može izdvratiti 90 minuta, pogotovo ako bude produžetak, u sudijsko vrijeme, i kad ne znaš kada sudija dosuditi, ko naj nama sa Francuskom ili Španijom, po 7 minuta produže 8, sve dok ne radnu gov, takvi su sudije, koji naravno malo u poslu ne gledaju kao ove neke druge, i uvijek je tako bilo, je li tako, uvijek je bilo nepravde i bit će demokracija tolika kojom se pusaju u prsa, ali male zemlje, male narodi, javni narodi nisu, ne kada bili kao oni veliki narodi i zato mi moramo biti nešto više oni nešto bolje odi sa više dostojanstva sa više pameti sa više aktivnosti sa više anđeljanosti da bismo mogli najmanju ruku imati kao što oni imaju i zato je vidite ovdje poslanik ali somaj rekao ostavi to je treba prvo da, da se odgojiš u Kur'ani Kerim u kuranskoj nauci u kuranskoj znanosti u kuranskom konceptu Dakle, u tim modalitetima koje ti Allah pokazuje. E onda što god želiš da učiš slobodnu bolju. Ali kod nas vidite, pitan je vas koliko je ljudi i medinama proštalo kompletan Kur'an od početka do kraja, sa razmišljanjem svaki na bosanskom jeziku, da tačno znači šta on, one, da tačno zna šta on znači. I koliko je kod nas proštalo eto, toliko mora hadijskih dijela. Samo muslije da poznat ima 82. Eto je, neko proštalo kompletno bohariu Razumije, da ne govorimo o druga, jel? ćemo znati razmišljati kao ljudi? Kak ćemo imati kriterije pomoću koji možemo da razpoznajemo ono što nam se dešava? Ako nismo iščitali te temelje i tek na tim temeljima mi razvijamo sva ostala naša razmišljanja, predružbe, sve ove vizije koje imamo, jedino možemo nataliti. To je radila prva generacija. Kod nas je to, nažalost, ostalo po Zato imamo, vidite danas, koleđe izvaredne u svijetu i kod nas, imamo fakultete, imamo univerzitete. Oni jednostavno niču kao gljive nakon kiše u svim selima, danas i u Bosni i Hercegovini, nema gdje i nema. Imate danas pedagoga, imate psihologa, sociologa, nema kakve eksperata, nemate. Nikad nismo imali više, ali imali više neodgojeniji ljudi na svijetu nego što danas imamo i kod nas i u svijetu. Imali više psihoze i neuroze nego danas. A nikad više apoteka ili ljekarni nije bilo na to nekako kod danas. Imate li više bolestni nego danas? Je imate li više nezadovoljni nekada nego danas? A ljudi šta su imali? Rade za onaj komad kruha pa bili zadovoljni. A vidite danasnje čovjeka, on nije zadovoljan sa onim što ima. A živi bolje nego car danas bolan. Evo ti je danas najsjervašniji naš bošnjak. Dojev mu u kuću on imao najbolje, bar neki, mali ili veliki. Otvrne ga, napuni vode, je feno, ugrije vodu i odvorne onaj tuž baterije, on fino dolu pjevuši i kupa se. A nekad kralj ili car nije to imao, imamo je kantu, zagrijemu, neko njegovi robova i on se kupa. Ako je bio bestimljik, onda je našao nekog crnca roba da mom poleva po njegovom gulom tijelu, razumijete? Ali je imao tuž baterije kao mi, a bio je kralj. Pa vidite, zvima od kraljeva. Pa onaj kralj mora sam sebi da maše. Ona nareče, kad se malo oznaji, pogotovo bio koje mi je malo širi, razumijete? I onda Lola ga s noj lupi, i on dođe i maše sa onom Mirlehom i tako deli. Ili mora naći roba da mu čitavu noć dok on spava da mu fino maše po čitavu noć. A danas ti imaš 21 marka i kod nas u Zenci onaj volan ventilator, znate koliki na nogama onaj? Fino da ćeš podigne gore metar, metar, i po, uključiš ga tamo u struju, ne tražiš ni amu, muju, i fino legneš a on tebi pirki čita u noć <laughs> za 21 marku. I opet narod nezadovoljan. Bolje živo nego hranje mi nezadovoljni. A što? Nema zadovoljstva duše. Nismo odgojeni onako kako mi trebalo da budemo odgojeni i sve ne fale. Slanika Isl. kaže, kada ujutru ustaneš, <laughs> siguran u svojoj domoveni, u svojoj kući, Zdravu svome tijelu. Imaš samo toliko da možeš, zalo da je da preživiš. Kaže, osjećaj se kao da ti je Allah dao sav dunjav i sve što je na njemu. Vidite. I tako su i jednici nastupali. I uvijek su imali osmije koji je pljenio ljubu debola. A kod nas kad pogledate ljude, oni su tučeni, oni ko da je Mohamed Ali udaro, stvita u noć. Ona, dok su spavali u glavu sa boksevskim rukavica, vidiš ga sami on šamućen i ide on ne zna ni gdje voda. Zašto? Pa zato što nema te podloge kuranske, nema dakle te vjere, nema to gimana, nema to kuveta i za koga treba da da proizvede upravo tu jednu ovo, pozitivnu energiju koju mi moramo da zdračimo. Ja ne zaboravite, sutra će to sve ostati nama i sutra će biti triumfalno sve moslimana. Svidjelo se to, kome ne ne svidjelo, se vam kaže. Neće nastupiti sudnji dan, niti smak svijeta, kako prenosi Ahmed u svojom usnedu, Adi svjer dostajan, neće nastupiti smak svijeta dok Islam ne uđe u svaku zemlju, svaku državu, u svaki grad, svako selo, svaku malu i svaku kuću. To je krenuo, pogledajte. Oni koji izluče u Holandiji pisali protiv Ali Salama, izgravali se s tim filmama i danas, obavljaju umru i prelaze na Islam, nema, proces se krenu. Proces ide, da li bez nas. Zato je bolje da mi, kad smo već tu, da je da mi taj proces malo još poguramo, bolane, uve pred, pred sami cilj da mi popadamo. Ja u došao 99. godine, kaže mi, glavno imam, ajde molim te, kad je doktor otiđi gore na sjever a, Amerike prema a, o, o, o, Kanadi, ima jedan mali grad, Iri, na isto imenom jezeru koji zove Iri, i gore, kaže, otiđi, ja sam pet aviona promijenio, sam došao do to malo mjesto iz jednog udrugih izreće i utrije, tako dok nisam došao do, do tog Irija. I tamo kad ima sedam stotina bošnjaka, njima niti imaju imama za ramazan, niti imaju mujezina, onako oni žive gori, pa makar eto za Bajra malo veselja naprave, malo će oni, sam dalje im ko s malo je lahju goju, a ti se obrati. I kaže ti obrati se i možeš da ideš odazno tamo. I ja dođem gore kako ja uđo, tamo, ulaze onaj svijet co Oni su na javnosti ubiti bošnjaci, ali ja ne znam, po facama jesu ili nisu, no ili znam mišati, ne znaš, jel bošnjak, jel je li a je tako Amerikanac. Ulaze one fine dame, same, frizure su na hollywoodske, lijepe, ono na, naštimane fino, ulaze i sad prolaze, se ne znam je su naše ili su Amerikanke, razumijete. I uđe na kraju jedna žena, 40. godina pokrivena lijepo. Ja kažem u momcima što stojim sa jednima, rekom, evo uđe jedna naša. Ja misleći, reko ovo je jedina naša, ona je, ono, sve neko kuha Amerikanke, znate. Eko ovo, je, onaj, evo, uđi je jedna naša, kada je, nije to doktore naša. Kako nije naša, ono pa jes naša, kada nije naša. ona jes naša, vidiš, je pokrivena žena, kada nije naša, ona je Amerikanka. Pa, nema već već što Amerikanka, ona je naša, pokrivena je. Kaže, ona je Amerikanka, ona se zove sad Merijel, -a, a mi je zovemo Mary. I ona organizirala... Sekretarica je tog bošnjačkog američkog udruženja koji pomaže Bosni. Dvije godine već u islamu. Za dvije godine svatla treba klanjati redovnu, posti redovno, obavjati sve što treba i da stavi maramu na glavu. Ona došla, ona je tu i pomaže muslimanim bošnjacima ona je koji nemaju kao ona što ima za dvije godine. I onda sam ja država u predavanje i na kraju kaže, no vidite, mi maraton trčimo preko 500 godina u Bosni, pa sve do Budima, pa do Beća, pa nas vele namo malo finđana državice, ali mi još jedanje držimo to, la ilaha illallah, Muhammedu, Rasulullah, ali izgleda, reko, kako je krelo, mi počeli padat pred samim ciljem ovog maratona, a blizuje kraj uga svijeta, znači nema još puno, a mi viš popadali, mnogi od nas, ali vidite ova, reko, žena koja je tek prije dvije godine shvatila šta je vjera, ona je uzijela... Tu baklju islama, tu štafetu, od onih koji su popadali, ona nosi na cijelj. A niko njeni nije bio ranije vjerni. Može se boriti oprati vjere. Ja ljube kažem onda, sestro, meri, kad si pametna, ti sve se vape poberi. Kad znaš, brate dragi, za dvije godine da postaneš svjesna je svaka atičaz a mi nismo tolike godine dakle imamo za sebe istoriju prošlost, burnu prošlost i možemo najbolje da učimo jer je istorija najbolje obštenica, ali šta smo mi od nje sadnali, šta smo spoznali vidite jedno po jedno ostavljamo i dosta smo ostavili od budima pa bječa pa na ovamo, e sad trebamo odostavljamo i ove naše dragale da je ovaj lijepi mostar i njegove min ostavimo nekome ko to možda i ne zaslužuje imamo pravo na to molimo vaha za žanu da nam da pomoć i snage, da se očuvamo njegove vjere, da budemo istinski propagator njegove vjere, da pokušamo ono što mi naučimo, da prenesemo drugima, da Allah za šanusa sačuva iskušćenja na koje je mogli naići na koja možemo i od tako jednog dana, pored koji moramo proći, ali nas očuva i da nas ne okrzne puno sa tim iskušenjima i da ta iskušenja budu upravo nama čišćenje od naših grija, ali da mi očuvamo svoje dostojanstvo na ovoj lijepoj našoj rodnoj grudi na kojoj smo se rodili i na kojoj treba da očuvamo svoj rci, svoj obraz i da svoj toprak očuvamo u njoj. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين إن أكراري وزهوري ومسلم